Hur skilljer sig detta från kristendomen? Kristendomen lär ut att älska dina fiender och hata dina egna och din egen sort. Vi lär ut raka motsatsen, nämligen att hata och föröra dina fiender och älska dina egna och din egen sort. Medan kristendomens läror är självmordsbenägna, lyfter vårt roem mellertid fram de bästa kreativa och konstruktiva kraften inneboende hos den vita rasen. Medan kristendomen är förgörande, är kreativismen skapande.